ala alihi washabhihi ajma'in amma ba'du Temu saya yang dirahmati Allah dan juga jemaah Masjid Amida MNC TV yang dicintai Allah Subhanahu Alhamdulillah pagi ini kita dapat berkumpul kembali dan kembali dalam sebuah acara hikmah yang sedekah. Semoga kegiatan kita ini senantiasa membawa kebaikan untuk kita semua. Satu, di antaranya Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Hari ini spesial untuk kita semua dan Allah menghadirkan kepada kita dua guru kita. Yang kemarin kita masih bicara tentang seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalamnya kebiasaan dan keindahan kemuliaan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Apa yang menjadi taulatannya, apa yang menjadi ...perintahnya itu semua membawa kebaikan untuk kita semua... ...yang penantiasa dengan ikhlas dan tenang mengikuti... ...kebiasaan hidup Rasulullah SAW. Dan pastinya di sini nanti sebelum dua guru kita... memberikan wujangannya atau tausiannya kepada kita... ...tentang pribadi kehidupan Rasulullah SAW... ...mari sebelum itu kita berdoa kepada Allah. Kita minta permohonan, perlindungan kepada Allah... Ayer ilmu yang kita dapat hari ini betul-betul ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-fatihah. Allahu Akhiratillahi Rabbil Alamin. Al-Rahmanir Rahimani. Al-Hamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Rahmanir Rahimani. Mari kita bintil. Iya kita nampu. Iya kita menerima silaturahim. Silaturahim. Silaturahim. Silaturahim. Silaturahim. Silaturahim. Silaturahim. Silaturahim. Alhamdulillah, semoga setiap doa doa kita senantiasa diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alaihi. Mereka letera kian telah memberikan kepada kita bagaimana hidup Rasulullah SAW dan kehidupan Rasulullah membawa manfaat buat kita. Satu di antaranya ialah kesihatan. Betapa Rasulullah sangat tertib dan bersih dalam kehidupannya. Nah, mudah-mudahan di pagi ini tadi kita bangun sudah mengamalkan apa yang disampaikan oleh dokter sajian kemarin. Tadi pagi kita bangun dengan doa. Alhamdulillahilladzi ahiyana ba'da ma amatana wa ilayhin nusyuh. Kita ustaf wajah kita, lalu kita ke toilet. Kita buang, yang memang perlu dibuang. Nggak, jangan dipaksa yang tidak ingin dibuang. Itu ya kan kita uduh, kita lakukan kewajiban kita seolah subuh kepada Allah, semoga hari ini hidup kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jasmani dan rohani kita dan sebelum nanti Dr. Fagiran melanjutkan kita hadirin uh, dihadiri oleh Guru kita, Syekh Ali Syekh, bulan-bulan ini berkah untuk kita semua, Syekh umat Islam, mengenang kembali bahwa lahirnya manusia yang sempurna yang segala lini itu menjadi contoh buat kita semua Bahkan ulama mengatakan bahawa Rasulullah itu seperti berlian yang setiap sudutnya memancarkan kemilau yang indah dan semuanya nilainya mahal. Artinya bahwa segala profesi yang kita alami pun pernah dialami oleh Rasulullah SAW. Bagaimana saya melihat ini semua? Lalu apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini? Silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim.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 ala Sayyidina Muhammadin Allahumma Salli wa Sallim alaih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yukhati Subhanaka la ilma lana illa ma'allantama innata anta al-alimul hakeem mahasuti Allah kami tidak memiliki ilmu apa-tahan yasadi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Barahadharin muslimin muslimat umirsa di rumah dan di mana Alhamdulillah wa syukurillah Kita selalu bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala ni'mat Ni'mat yang terbesar Ni'mat Islam dan Iman Ni'mat kita menjadi Umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kerana sebuah kistamewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad Bukan umat Nabi Ibrahim Bukan umat Nabi Nuh Bukan umat Nabi-Nabi yang Nabi, Nabi lain Karena kemuliaan umat ini, memang ummat yang terakhir, tapi ummat yang bertama masuk surga Allah subhanahu wa taala. Ummat yang begitu saja Allah subhanahu wa taala memberikan karunia dan rahmatnya atas izin Allah subhanahu wa taala dan sebab yang kita bisa mendapatkan sumunia dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah barna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih. Datang malaikat Jibril. Kenapa ya Rasulullah SAW? Rasulullah SAW jawab. Ummati, ummati. Ummati, ummati. Ummatku, ummatku ya Jibril. Saking sedihnya Rasulullah SAW selalu memikirkan. Dan dia pasti yakin. Orang-orang yang menjauhi dari sunnahnya. Yang jauh dari kehidupan ya Rasulullah. Dari berjuanan ya Rasulullah. Dari kehidupan ya Rasulullah. Basti akan hilang, pasti akan sesat. Tidak akan sampai kepada tujuan yang benar adalah tujuan yang Ridha Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Oleh kerana itu, jangan kita orang-orang membuat sesuatu yang kecewa, di bulan Rabiu Allah. di bulan maulidnya Nya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa Jadi harus kita belajar semua. Sering, khusus ni di bulan ini terjadi. Berbacaan Dan terjadi Permusuhan Karena masalah maulid Dan harus kita mengetahui Masalah maulid itu Dilaksanakan dalam satu tahun Cuma satu kali Jadi sepanjang tahun Kita ributkan maulid itu Bidah atau benar atau tidak benar Itu bahasan kita Padahal dia setahun sekali Sepanjang tahun kita bahas itu yang seharusnya kita bahas berlaku kita sehari-hari. Keyakinan yang perlu kita luruskan. Tauhid ummat yang banyak kacau. La ilaha illallah yang kita setiap hari ucapkan. Di buang kali, tapi kehidupan kita bertentangan dengan la ilaha illallah. Harus kita orang bersiap untuk menerima berbedaan. Orang-orang yang menganggap maulid itu boleh... Ya kita kalau kita merasa diri ni senang ya ikuti yang boleh. Kalau kita merasa tidak bisa terima, menanggapi itu kita ya terserah masing-masing. Tidak bisa sama-sama maksa dan tidak bisa sama-sama menyalahkan atau menyesatkan. Artinya berhadirin Muslimin Muslimat kita umat Islam harus menjadi umat yang bersatu, sesuai perjuangan Rasulullah SAW mensatukan Sahabatnya dalam berbeda. Suku dalam berbeza pemahaman dalam berbeza adat dalam berbeza tempat Rasulullah SAW mampu menyatukan mereka Karena itulah tujuannya. Wa atasimu bihablillahi jamian, walla walla tafrukuna barbejabala. Karena kehidupan kita akan banyak terjadi masalah kalau kita menjadi umat yang berbecah belah Apalagi di hal-hal yang kecil seperti masalah maulid. Baik Syekh, nanti kita lanjut kembali, ada yang menarik yang saya katakan tadi, jangan sampai kita membuat Rasulullah kecewa, sampai membuat Rasulullah kecewa, nanti kita kembali lagi bersama Syekh Ali dan Dr. Sadira, tetap dinikmati sedekah. Alhamdulillah baiklah tadi saya katakan bahwa jangan kita membuat Rasulullah kecewa. Pastinya kita ingin tahu apa saja yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecewa dengan perilaku dan sikap kita. Silakan siapa. Ya salah satunya berbacaan kita, tetangga sama-sama saudara, sama-sama Muslim kita malah bermusuhan. Saya sendiri punya kenalan dua saudara kakak adik. Satu membolehkan maulid, satu tidak membolehkan. Tapi syakin Masya Allah. Bukan Masya Allah, na'udzubillah. Bermusuhan niat, makanannya tidak barang. Salaman tidak ada. Masuk niat, beda. Keluarnya, beda. Seperti Masya Allah melawan syaitan. Bukan sama adik niat atau kakak niat. Itulah yang membuat Rasulullah kecewa. Jadi hal-hal yang seperti ini. Kita tinggalkan kewajiban kita. Inti niat maulid itu... Bisa kita membangkitkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah sallam betul sudah dilahirkan. Sudah lahir ke dunia ini dan terjadi banyak perubahan. Rasulullah sallam membawa rahmatan lil alamin. Rasulullah membawa untuk seluruh manusia kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat. Bagaimana sekarang kita menunjukkan Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad Dan seluruh masyarakat Indonesia menjadi Muhammad membawa akhlaknya, membawa tawadunya, membawa jihadnya, membawa seluruh apa perkembangan dakwahnya, berjuangannya, berkorbanannya Rasulullah SAW, kita harus bersedia. Itulah orang-orang yang benar-benar mencintai Rasulullah. Artinya para hadirin muslimin muslimat, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Maulid itu sudah jelas dari sejak dulu berbeza pendapat antara ulama yang lebih paham dari kita semua. Ulama yang sudah dianggap ulama muhsabarun yang diterima apa yang disampaikan oleh mereka sudah dijelaskan dan hal yang seperti ini tidak akan bisa sampai hari kiamat disatukan umat. Tidak akan bisa seluruh umat di muka, bumi, di muka bumi ini menjadi membolehkan maulid. Atau seluruhnya membidahkan maulid. Yang jelas, orang-orang bukan hanya sebatas menghadiri acara maulid. Kami senang. Saya kemarin saja datang dari Balibapan. Acara maulid. Syafir Raminya luar biasa. Tapi bermasalah kita, sesudah acara maulid. Sesuruh kita baca Maulidan, Seluruh kita mendengar tausiyah dan ceramah. Tapi akhlak kita tidak ada perubahan. Takwaan kita tidak ada keperubahan. Islam malah tambah mundur bukan maju. Inti kekerasan di mana-mana. Berbacaan dan bermusuhan di mana-mana. Kapan Indonesia bisa hidup damai? Kalau bulan, di bulan Maulid saja belum mampu hidup damai. Kapan kira-kira? Itulah semua kejadian itu membuat Rasulullah SAW kecewa. Oh. Kalau orang-orang benar mencintai Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam, sallam. Tidak bisa kita maksa orang ikuti maulid. Tapi akhlak ini tidak berubah. Dan tidak bisa kita larang orang maulid. Dan juga akhlak belum juga sempurna. Harus kita fahami. Islam agama yang sangat luas. Sungguh kalau kita membahas akhlak ini berjuangannya Rasulullah. Habis waktu. Malah habis umur kita. Belum tentu kita bisa sempurnakan bahasan akhlak saja. Cuma kalau perlu kita fokus dalam kehidupan kita, masing-masing bertanya diri tujuannya apa dalam kehidupan ini. Saatnya semua mendapat kesempatan berjumpa dengan Rasulullah saat sekarang. Kira-kira apa yang kita sampaikan? Atau kita malu menghadapi beliau sallallahu alaihi wasallam? Kerana memang pasti akan malu. karena kita tahu dan yakini. Berbuatan kita tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak dulu membahas dan berbeda antara ulama yang cukup. Ulama Ahlus Sunnah dan Jamaah. Ada yang bilang bulan Mualid 9. Ada yang bilang tanggal 12. Malah ada kata 2, 27 Ramadhan. Walaupun kata itu tidak kuat. Tapi yang disebabkan oleh ulama termasuk salah satu yang membuat kitab Ar-Rahikul Makhtum, Safiyul Rahman Mubarak Furi, menjelaskan dari sisi hitungan Ahli Falak, tanggal 9 Rabiul Awal. Bagi saya tidak masalah, 9 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, mu tanggal berapapun, karena maulid itu, bagi saya, bukan di bulan Rabiul Awal. Dan bukan di bulan, apa, di, di hari atau di tanggal yang tertentu, tapi bagi orang mu'min, maulid itu setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Ada Rasulullah dalam fikiran kita. Ada Rasulullah dalam hati kita. Ada Rasulullah dalam sikap dan akhlak kita. Ada Rasulullah dalam langkah-langkah kita. Kemana saja kita pergi? Selalu ada Rasulullah SAW. Artinya kita benar-benar mencontohkan kehidupan Rasulullah. Agar begitu orang melihat, umum. Ini orang Islam luar biasa. Itulah gambarannya Muhammad lagi. Jadi suluh di mana kita berada membawa nama Nabi Muhammad dan itulah saw. Kita bisa menjaga nama baiknya saw. Kenapa sekarang terjadi banyak kerusakan? Kenapa terjadi banyak perbincangan, banyak permusuhan dari hal-hal khilafiah yang tidak bisa sampai hari kiamat disatukan, dari hal-hal yang tidak bisa kita sama-sama menerima. Ini semuanya berian terjadi itulah membuat Rasulullah SAW Sangat kecewa Apakah para hadirin dan pemirsa Di mana berada Apakah keberatan Kita bisa membuat Rasulullah senyum Berat tidak Membuat Rasulullah senyum Setiap waktu senyum Setiap hari senyum Setiap terbit matahari Rasulullah punya senyum Yang luar biasa dahsatnya Kenapa ya Rasulullah sini? Ini umatku bangga. Rasulullah bangga terhadap umatnya. Salatnya terjaga. Akhlaknya mulia. Bersatuannya bersudarannya luar biasa. Salih menhormati walaupun beda agama. Walaupun beda pemahaman. Walaupun beda penertian. Beda mazhab. Beda belajaran. Beda adat. Beda budaya. Harus Kita semua harus belajar. Agar benar-benar kita tidak Merusakkan perjuangan Nabi Muhammad SAW Dan tidak merusakkan nama Nabi Muhammad SAW Saya kemarin hadir sebuah acara Yang hadir di Kubanya, Tapi yang saya bertanya kepada jemaah Sekalian kita waktu itu merasmikan masjid Saya bilang Masya Allah di mana-mana ada apa lagi di bulan ini Sampai kadang-kadang ada acara maulid yang menutupi jalan. Tapi cuba lihat habis acara maulid apa yang terjadi? Dibawa motornya nutup sama sini. Apa yang dia belajar? Apakah tidak pernah menerap Akhlak Rasulullah s.a.w. Berjalan-jalan tawadur, mensibarkan keadilan, mensibarkan rahmatil alamin, dan juga kita mensalahkan atau membesarkan Bermasalah maulid. Yang ada yang lebih penting dari itu adalah kewajiban kita. Seperti ki, misal Falah, selama saya berkeliling di Indonesia, saya ingin sekali saja saya boleh bertemu sebuah masjid yang salah subuhnya full masjidnya, kecuali di Ananda TPI, <laughs> ya, atau MNC Almarhum TPI Almarhum. Inna Lillah wa Inna Ilaihi Rajeem. Jadi cuba bayangkan. Alhamdulillah syukur. Dan juga raminya di hari yang tertentu selasa Rabu. Hari-hari biasa dan. ada. Tapi cuma bayangkan acara-acara maulid di mana saja berada. Apakah kita benar cinta Rasulullah? Kalau kita mencintai Rasulullah SAW, buktikan cintaannya. Jagalah wasiyahnya. Jagalah perintahnya. Salah satu perintahnya Rasulullah Sallam Menjaga tauhid kita. Menjaga kalimat hak. La ilaha illallah. Menjaga salat berjamaah yang sering hadis, yang sering dihafal. Ada sebuah hadis yang sering mendengar dari jamaah. Salatul jamaat lebih dahulu daripada salatil berdi b 27 darjah. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendiri 2.7 darajat Soalan awalnya, umarfi Allah saya tidak perlu 2.7 darajat Saya mau salat di rumah sendiri. Apa hikmahnya membangun masjid di mana-mana? Saya yakin, Kalau seluruh umat Islam, Yang ada di Indonesia, 50% saja, Salat berjamaah di masjid, Seluruh masjid yang ada di Indonesia, Tidak muat. Tidak akan bisa bawa jamaah. Hanya 50%. Cuma kita lihat, Keadaan kita, A'udzubillah, yang membuat benar-benar kita sedih abal lagi Rasul kita, Sallallahu Rasul di akhir hayatnya melihat Sahabat dia menghadapi sakratul maut. Saat dia mampu bergerak dan berdiri, membuka pintu rumahnya menghadapi apa masjidnya melihat Sahabat Rasulullah Sallam sedang salat berjamaah nanih Rasulullah. Terima kasih Ya Allah. Alhamdulillah saya berhasil. Berhasil apa? Mengsatukan sahabatnya dalam salat berjamaah, mengsatukan akhlaknya, menjadi umat yang amanat, ummat yang rahmatil alamin, selalu ummat yang membawa contoh baik, yang harus kita ributkan, yang harus kita bahas, yang harus kita sibuk memfikirkan sehari-hari yang terjadi, kekerasan sekarang di mana-mana, pembunuhan -mana, di mana-mana, kehilangan keamanan di mana-mana, berbacaan di mana-mana. Itu yang harus kita bahas. Bukan membahas masalah perbedaan maulid dan kita sesatkan, "Man hadar al-maulid wa fahrib an-nar, wa man hadaf an-nar, dan semua dikafirkan dan disesatkan orang yang berani siapa yang hadir maulid masun raka dan baraz astaghfirullah al Mala Imam al-Taimiyyah menjelaskan, padahal mendapat Imam al-Taimiyyah rahimahullah, "Salasat ulama ahli sunnah" Menurut beliau itu menanggap maulid itu bid'ah. Tapi juga pemahamannya beliau yang luar biasa. Warubba hadirin lil maulid yu'jaru. Ada orang yang hadir maulid. Mendatangkan maulid atau membawakan maulid atau ikut maulid. Dia dapat pahala. Sambil ada yang menunggur. Kok bisa bilang bid'ah terus dapat pahala? Kata beliau. Karena orang yang hadir pasti Mencintai Rasulullah SAW Dan saya yakin Sekarang murid di mana mana diadakan di Indonesia Kenapa? Mencari apa? Ada mencari apa-apa? Tidak -apa? ada Cuma kita ingin apa? Ingin keberkahan Dan kita mencintai Rasulullah SAW Itulah langkah Tapi yang harus kita wujudkan Perubahan Saya harap pemirsa. Bapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari maulid. Dan bulan Rabi'ul awal. Seharusnya kita menjadikan bulan yang istimewa bagi kita. Artinya jangan lewat bulan Rabi'ul awal. Kita belum ada perubahan, Belum bertambah keyakinan kita. Belum bertambah iman kita. Amanat dan jujur kita. Dan sadaqah kita. Akhlak kita. Semuanya berubah. Kalau kita menjadi bulan Rabi'ul awal. Bulan benar-benar berbeda. Dalam bulan-bulan yang sebelumnya. Paling tidak untuk menhormati Rasul. Untuk memuliakan Rasul. Demi kelahirannya Rasul di bulan ini. Kita juga. Mersibarkan salawat kita. Saya melajarkan sama teman-teman. Kalau bisa. Kalau isim-isam. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Muhammad. Lu lagi di mana? Ya begitulah. Seandai misalnya. Ya, misal misalnya. Ya, saya lagi di jalan ini. Allah Masalli'ala Muhammad. Ya, lah. Ayo kita makan di mana? Allah Masalli'ala Muhammad. Jadi orang setiap baca isimid, terus akan, dia akan pasti baca. Ada yang nugur saya, Ustaz, ini dah ada ajaran dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu pemahaman yang singkat. Saya bilang memang dah ada ajaran. Karena tidak ada HP di zaman Rasul. InsyaAllah kalau ada HP saya yakin SMSan Rasul sama sahabat itu Allahumma salli ala Muhammad Atau meninatkan yang lain Karena dalam kehidupan Rasul dalam Kita mengambil dari sejarahnya Banyak Rasulullah SAW selalu meninatkan sahabatnya Salim menafihati, salim menisi Salim mengasih sayang Begitulah kehidupan Wallahi pemirsa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Indahnya hidup di dunia Bersatuan kita Dengan akhlak kita jauh dari kekerasan jauh dari perpecahan jauh dari bermusuhan wallahi indahnya hidup nikmatnya dunia kalau bisa kita hidup dengan apa yang diajar kalau nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subhanallah adanya peringatan maulid satu tahun sekali saja masih ada perpecahan konflik perbedaan hina menghina apalagi enggak ada maulid sama sekali insyaallah nanti setelah segmen ini kita bersama dengan dr Sagian melanjutkan kembali kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap nikmat yang berteka alhamdulillah kita masih bersama Yang tadi kita telah melihatkan pemaparan Syekh Ali Tentang indahnya kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kita hadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam kehidupan kita setiap saat Di lini mana pun saja Dan kita ingin kembali lagi bersama Dr. Sagiran menjelaskan kemar kemarin Tentang kesehatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan saja penjelasan Syekh Ali Tadi mampu mempersatukan kita Dan membersamakan kita Silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Muhammad Wa ana alihi wa sahbihi asma'in wa ba'at Hadirin di Alidak dan Bermersa di rumah Kehadiran Rasulullah Muhammad SAW Telah merubah dunia ilmu pengetahuan menjadi sesuatu yang akan bersinar di masa depan umat Islam kalau umat Islam ini mengawasai ilmu pengetahuan di bidang kedokteran dan pengobatan kita melihat sejarah perkembangan pengobatan di dunia waktu itu orang-orang sakit Zaman itu dianggap orang-orang yang dikutuk oleh dewa atau oleh kekuatan gaib atau oleh roh jahat waktu itu akhirnya orang-orang sakit dititipkan di ember-ember apa namanya teras-teras samping-samping tempat-tempat ibadah utamanya maaf saya katakan di gereja. Jadi perawatan orang sakit pada waktu sebelum datangnya Islam itu dipercayakan penuh 100% kalau perlu lebih ya karena tadi itu dianggap orang sakit adalah kutukan, dikanggu oleh roh jahat. Akhirnya dunia ilmu pengetahuan terutama bidang kedokteran tidak maju. Karena yang bisa mengobati adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Waktu itu adalah para pastor Dan itu mengungkung dunia ini sekian abad lamanya. Sampai kemudian datang Rasulullah Muhammad s.a.w. Rasulullah mengajarkan kepada kita, waktu itu adalah para dokter-dokter muslim. Ini habatul syaudah, ini hijamah, ini kurma. Dan segala macam pengobatan yang ada waktu itu Bahkan Rasulullah sendiri kita tahu semua Datang dengan Al-Quranul Karim Bahwa Al-Quran adalah Ruda nya Petunjuk dan juga Obat Lima bisujur terhadap penyakit yang ada dalam diri kami Itulah tiga isyarat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam penyakit Itu Bisa ditangani dengan Tiga macam Yakni kita berdoa sama Allah Kita baca Quran Kita wirid, kita mikir Kita mohon saudara-saudara kita Untuk kirim doa, saling mendoakan Kita mohon barokahnya Orang saleh untuk Yese. Kita mohon Doakan dan seterusnya adalah salah satu cara Yang diajarkan oleh Nabi Kisah Yang kedua Rasulullah Mengajarkan kepada para dokter muslim Waktu itu Gunakanlah remedi Remedi itu bahasa sekarang Bahan Gunakanlah bahan Apa saja yang bisa Meredakan penyakit seseorang Baik itu berupa tadi Habat Ujjah Muda, Berupa kurma dengan berbagai macam jenis kurma berupa mungkin ada dedaunan, akar-akaran, ya, atau bahkan mungkin berupa mineral-mineral tertentu dari bebatuan, dari debu-debu tertentu, itu adalah semua acara nabi untuk membantu seseorang yang mengalami uh, penyakit dalam tubuhnya. Dan yang ketiga adalah hijama Hijama adalah Satu bentuk Pengobatan dengan cara Melukai tubuh ya, Kemudian mengeluarkan Sesuatu yang dianggap Itu sumber penyakit Subhanallah Dunia ini sudah Berkembang sedemikian tepat Dan ketiganya Sudah mengalami perkembangan Yang begitu rupa Yang kita tinggal Memakai Saya kalau saya tidak salah Saya ingat ada hadis Al-Hikmah Mabawalakul mu'min Betul saya nah. Jadi Hikmah, ilmu pengetahuan Itu adalah sesuatu Yang hilang dari umat Islam Dari kita semua, mengapa? Karena begitu Islam Masuk dengan ilmu pengetahuan Yang mengembangkan itu Bukan orang Islam tapi orang-orang Barat. Tapi kemudian dipublish, dipublikasi, disemarakkan. Tetapi dipotong unsur teologinya. Sehingga seakan-akan ilmu pengetahuan milik orang Barat. Bukan. Itu adalah lulatul mu'min. Itu sesuatu yang hilang dari kita umat Islam. Dimanapun kamu temukan tadi terusannya. Kamu rebut itu. Kamu ambil itu. Karena itu sesuatu yang hilang dari nenek moyang kami. Nah, dalam dunia Habatul Sauda dan yang lain-lain, para ilmuwan kemudian mengembangkan penelitian yang menghasilkan yang seluruh macam obat yang sekarang kita pakai. Dunia toreh menoreh badan yang waktu itu namanya hijama, sekarang sudah berkembang. Menoreh lebih dalam lagi Untuk mengeluarkan penyakit yang lebih dalam lagi Yang itu namanya operasi Jadi jangan dikira Kalau dokter Ya siapalah ya apalah saya. mengoperasi, Kemudian pasiennya ada masalah Datang kepada pengobat uh, Ahli hijau Nah sekarang kita harus patik Kedokteran Islam Kok Emang yang kemarin kedokteran apa? Kaber gitu Ya Iya, soalnya kalau kita mengandalkan yang menyebabkan itu Allah. Tuh, memang saya enggak pernah berdoa. Jadi itulah. Kita harus punya keadilan dalam berpikir. Subhanallah. Dalam berdoa saja. Sekarang ini sudah banyak perkembangan penelitian. Ada kanker tertentu. Yang umumnya adalah kanker darah. Apa namanya? Leukemia dan sebagainya sudah banyak penelitian orang yang menderita kanker. Kemudian dikumpulkan saudara-saudaranya di telepon tadi di SMS semuanya ikut berdoa. Subhanallah, kadar leukosit atau darah putih yang memakan darahnya sendiri itu menurun hanya dengan doa. Ini adalah perkembangan di dunia doa berdoa yang waktu itu juga belum dilakukan. Dengan banyaknya saudara-saudara, dengan cara-cara tertentu, dengan meningkatkan kepasrahan tertentu, dengan mengefektifkan, yakni adanya bacaan-bacaan Quran, pikir-pikir tertentu, banyak yang berefek. Ya mari kita pakai. Bahkan doa bisa dilakukan dengan bahasa sendiri, bukan harus dengan bahasa Arab. Dan itu berefek, istilahnya ya dipakai. Nah, dunia obat Artinya sesuatu yang dimasukkan ke tubuh Ditelan ya, Itu pun mengalami perkembangan Sedemikian rupa ya. Hadisnya memang jelas Habatul saudara adalah Obat segala macam penyakit Tapi giliran Untuk penyakit titus Seberapa banyak Untuk penyakit demam seberapa banyak Ini kan hadisnya enggak ada Dasarnya adalah penelitiannya Orang sekarang ini Demikian juga obat-obat yang lain. Isyarat Nabi terhadap bahan-bahan ini membuat para ahli melakukan penelitian. Dan kalau hasilnya terbukti, mari kita sama-sama pakai dengan tetap meyakini bahawa kesembuhan memang dari Allah. Tidak dari mana-mana. Jangan mengklaim dirinya bahwa yang boleh minta kesembuhan dari Allah itu hanya jamaah masjid anisya. Kan tidak? Tidak. Semua orang boleh, baik itu dokter atau bukan dokter baik itu bahkan maaf maaf dengan sifat rahmannya Allah, kesemuan juga berlaku bagi orang-orang non-Muslim betul? Iya. Jadi kalau orang-orang non-Muslim dioperasi begitu, apa terkira? Wah ini non-Muslim juga osa disembuhkan? Enggak kan? Nah itulah. Jadi kesembuhan pun itu sifat rahmahnya Allah diberikan kepada semua makhluk. Jangan merasa, oh yang bisa minta sama Allah, cuma jamaah sik, oh jika. Bahkan kadang-kadang, maaf saya katakan, kita mengoperasi orang yang sudah terbiasa, keberhatihan yang terjaga, itu memang kesembuhannya lebih cepat. Meskipun dia, maaf, bukan Islam. Di sini sifat rahman Allah, yang saya lihat sehari-hari dalam, pelayanan kesehatan. Makanya saya tegaskan, Rasulullah meneladani kita dengan an annazofah, ya, dengan kebersihan. Yang mana kebersihan ini memang kunci nomor satu, kesehatan. Ya, saya sering dalam pelatihan kepada para medis, mengatakan kalau misalnya ini ada sebuah alat, katakanlah gunting untuk operasi. Ya, Kok ini beratau begitu? ini alat harus dianggap kotor tidak ada jatuh ah, belum lima menit diambil tidak ada ini harus dianggap kotor atau jatuh astagfirullah tidak bisa ini kotor tidak bisa Ya, ini bisanya hanya diganti dengan yang masih bersih itu prinsip an-nazomah yang sangat ketat di dunia medis ya. Kita enggak boleh toleransi dengan yang namanya kotoran, kuman, satu pun enggak boleh. Makanya semua alat harus diautobah, harus dibersih, suci, hamakan 100%. Karena kalau tidak, kita telah berbuat dolin. Itulah adanya yang sangat mulia dari agama kita Islam. Kita hanya tinggal pakai, para ilmuwan dulu sudah meneliti teknik-teknik operasi masa Allah sekarang banyak operasi yang tidak harus membelah perut dengan alat-alat canggih -alat yang namanya endolaparoskopi itu masya Allah kita syukuri semua sebagai rahmat Allah untuk kita umat Islam lain ada satu orang tua kita suka di kita kalau minum jangan berdiri minum mesti duduk dan memang itu sunnah Rasulullah SAW, apa hikmah dibalik itu. Setelah ini kita akan dengarkan kembali Dr. Sagiran, memberikan kepada kita tentang hikmah, keindahan, kehatan Rasulullah SAW, tetap dinikmatnya sedekah. Bapak, bahwasannya kita sering dengar, kalau minum air zam-zam, itu kita mesti berdiri, denahnya. Kalau kita minum biasa mesti duduk. Ini bedanya apa dan apa hikmahnya? Sekaligus kesimpulan tentang kesehatan rasulullah. Ya, kita tahu semua bahwa jam-jam adalah air suci. Subhanallah sampai hari ini belum ada yang menandingi kehijatan dan kesucian hari jam-jam. Sesuatu yang suci mah nggak perlu difilter-filter segala, langsung aja masuk. Anatomi tubuh kita ketika kita itu berdiri, jadi kita punya namanya kerongkongan, atau esophagus kalau baca medisnya. Esophagus itu bersambung dengan yang namanya kardia. Kardia adalah persambungan antara kerongkongan dan lambung. Ya. Kalau kita dalam keadaan berdiri, kardia, esophagus, dan lambung, atau gastrum, itu berada di satu garis lurus. Sehingga dia berupa tabung. Sesuatu yang masuk akan langsung bleng, turun. Ketika kita duduk, maka antara esofagus, kardia, dan gaster itu membengkok, Sehingga sesuatu yang masuk pasti akan tertahan. Dan itulah filter alami yang hanya terjadi ketika kita itu duduk. Sangat sederhana. Tetapi subhanallah, itulah hikmah dibalik syariah. Dan hikmah-hikmah yang serupa itu banyak sekali. Kalau jamaah ingat, pemerintah ingat, bagaimana kasihan kita tentang wutu yang belum juga tuntas. Ya, bagaimana kasihan kita tentang sholat. Tiap gerakan, subhanallah, semuanya mengandung hikmah. Dan hikmah itu, Masya Allah, akan membawa dampak kesehatan, akan membawa dampak kesejahteraan bagi hidup kita, bagi kesehatan kita. Saya kira secara umum demikian. Hikmah-hikmah lain mari kita kasih waktu demi waktu seiring dengan perjalanan kita sebagai umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Lo Ta'ala Subhanallah Wa Ma'afu Laka Ida Rabbatil Alamin. Sulu Rasulullah diutus betul rahmat bagi seluruh alam. Setiap gelar yang mengenok hikmah dalam dunia kesehatan luar biasa sekali. Centi Natalia, saya dengan akhir ini di menit akhir ini saya bisa berikan tausiah lagi kepada kita kesimpulan apa yang kita lakukan dengan hikmah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Eh selamat tarikh. Di saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh dokter tadi salah satunya sering berdoa pada Allah Subhanahu wa taala awalagi di hari-hari yang penuh berkah dan Allah Subhanahu wa doa itu tidak رد القدر إلا الدعاء jika murudah nasib dan qadar ketwali doa subhan ya doa jika dengan keyakinan Allah Subhanahu dan doa itu tidak harus bahas harat saya ada cerita ada seorang datang dari negeri Arab silaturahim ke keluarganya di negeri Indonesia Alhamdulillah ketemu. Tapi semua keluarga ini enggak ada yang bisa bahasa Arab kecuali orang tuanya. Terus mereka ramai-ramai duduk di satu tempat. Terus orang itu berbicara sama tuan rumah. Anaknya yang sambil-sambingnya amin, amin, amin, amin. Lama-lama terus ditujuk sama orang tuanya. "Ko, anak-anakku amin-amin dari tadi, kenapa?" Ini kan berdoa. Ini dia cerita perjalanan ya, datang kemari. Karena dia bagi ceritanya berdoa. Jadi orang saya sering melihat Imam Mesirnya Amin, apa berdoa bahasa Arab. Orang, amin, amin, amin. amin. amin. amin. Tapi Tapi kanada faham. Tapi kalau insya Allah bagi bahasa yang kita mengerti, pasti insya Allah akan timbul khusyur, akan merasa ikhlas, merasa rindu hati. Baru kita terasa insyaAllah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT. Dan bahasan saya tadi juga. Belum sempat membawakan dalil baniyat. Dari Quran dan hadis. Dasarnya orang yang tidak membolehkan maulid. Dan dasarnya orang yang membolehkan maulid. Berarti dua-duanya punya dasar. Saya tidak setuju orang-orang yang tidak membolehkan maulid. Menyesatkan orang lain yang membolehkan dan saya juga tidak setuju orang-orang yang membolehkan menyalahkan orang yang tidak membolehkan sama-sama punya pendapat dan sama-sama harus saling menghormati perbedaan itu itu yang membuat kita benar-benar ukhuwah Islamiah kalau kita merasa boleh orang, -orang lain tidak boleh apa salahnya kita tetap salaman apa salahnya kita tetap silaturahim jangan gara-gara hal, hal seperti ini kita berpecah belah mara muncul la ikraha fid kita tidak bisa masuk apa memaksa orang masuk surga atau memaksa orang masuk neraka yang terserah masing-masing. Istiqbal bat wa infatakun nas wa aftu kimbalq hati sendiri. Mana yang benar selain doa kepada Allah Subhanahu wa Allah pasti memberikan petunjuk yang lurus yang kita inginkan, yang jelas intinya daripada Maulid Nabi Muhammad SAW. Harus kita benar-benar bisa menwujudkan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita. Dalam sikap dan akhlak kita. Bersatuan kita. Saling menghormati. Al-Rasulullah SAW menajarkan dan beliau sudah menjadi contoh baik terhadap binatang. Tidak boleh menyakiti binatang. Apalagi sesama manusia. Sekarang kita menyakiti orang kerana beda agama. Menyakiti orang kerana beda pemahaman. Kalau Walaupun satu keluarga. Binatang saya tidak boleh dinyakiti. Itu yang harus kita ambil dari pelajaran maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berbanyakan salawat. Tidak keberatan dan tidak salah. Kalau kita setiap berjalan ke mana saja. Telefon-telefonan, SMS-san. Mulai dari Allahumma salli ala Muhammad. Kemana saja anda pergi berjalan. Naik mobil, naik motor. Usahakan semaksimal mungkin. Punuhi bulan maulid Rabi'ul Awli itu sebanyak banyaknya salawat. Kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau bisa, kita ramai-ramai semua. Di mana saja berada, juga bayangkan. Kalau semua umat Islam bertuduk di Indonesia, semuanya bersalawat. Berapa miliaran kita bisa kirimkan hadiahnya kita untuk Rasulullah SAW. Dan juga hadis banyak yang sahih. Baransi abang perawat, sebab dalam satu hadis, sepuluh kali dapat syafaatku. Sepuluh kali saja. Ya Allah. Rugi kalau kita tidak dapat syafaat Rasulullah. Hanya sepuluh kali. Hadis yang beruat sama Muslim. Akrabukum menikmati sayang kiamak terukum alaih salatan. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat. Yang paling banyak salawat kepadaku. Subhanallah. Di mana saja pada ber... kita cerita gosip, Cerita nomi orang. Ini nikah. Ini ciri. Ini apa. Ini itu. Tak ada habisnya. No, tak ada habisnya. Lebih baik kita pada sibuk berbicara yang tidak anda, ya ada, ya ada-ada artinya, malah bisa membuat kita, bahawa dosa, menghilangkan amalan falih kita, lebih baik isi dalam zikir, isi dalam salawat, agar Allah berkehidupan kita, menjadi lebih mahmur, dan insya Allah tidak terjegah, dan tidak terhalang dari berjumpa Rasulullah SAW. Karena ada banyak dari umatnya yang akan dihalangi oleh malaikatnya. Begitu mau katamu Rasul hari kiamat, malaikat menjegah, oh, ini yang tidak boleh ketemu ini benar tidak bisa. Rasulullah sambil kaget, ini umatku, ini umatku. Ya memang ini umatmu ya Rasulullah, tapi engkau tidak tahu apa yang dilakukan mereka setelah engkau meninggal. Ya banyak hal-hal yang kita lakukan membuat Rasulullah kesilau. Yang seharusnya kita jaga selalu Rasulullah sini, bela Rasul bangga, senang, karena kita sebagai umat ini Marilah kita bersatu, marilah kita bersama-sama. Saling menisi, saling mencintai, saling memaafkan, saling menutupi kekurangan yang lain. Dan saling menhormati berbedaan, apa bersatuan. Kita bisa menerima berbedaan pendapat dalam segala hal, dalam masalah-masalah masalah kita. Agar negeri ini, insya Allah, negara Indonesia menjadi negara yang mahmur, negara yang penuh barakat, negara yang sukses. Dan negara yang jauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari inti kekerasan Dari inti berbacaan Dan dari inti bermusuhan Marilah kita menunjukkan Maulid itu Setiap waktu, setiap saat Rasulullah s.a.w. ada dalam kehidupan kita Salat jama'ah ramikan di masjid Tauhid kita, kita jaga Zikir istighfar kita Barfadaka sebanyaknya Saya akhirnya ada sebuah cerita Berapa hari yang lalu saya terima SMS Saman saya orang biasa, orang awam, bukan ulama, bukan orang saleh, biasa-biasa, bekerja di satu tempat. Saya terima sms beberapa hari, apa minggu yang lalu, teman saya itu dekat sama saya meninggal dunia. Saya sebenarnya tidak kaget meninggalkan kita semua akan meninggal, walaupun sahabat dekat sama saya. Tapi yang membuat saya kaget meninggal dunia bagaimana? Kutan Umrah habis puasa. Datang dari Madinah ke Makkah Habis pawaf Salat di belakang makam Nabi Ibrahim Tuan Ihram Dalam keadaan sujud meninggal dunia Cuba bayangkan Begitu saya baca Isbiya Allah Masya Allah untuk orangnya itu Saya heran Saya kenal baik, biasa-biasa Sama orang tua niya biasa-biasa Salat niya biasa-biasa Tidak punya kelebihan sesuatu tidak pernah salat malam pernah. Ternyata terbongkar cerita Ada seorang ibu tua Datang mencari anak itu Ketemu keluarganya Terus ibunya Kok oh, Kamu kenal anak saya di mana Maaf ibu Anakmu sudah selama 12 tahun Setiap bulan Dia potong gajinya sepertiga Dia kasih ke saya Alhamdulillah saya bisa hidup Bisa bunyi makanan, bunyi rizki, Bisa bayar listrik kontrakan rumah, Alhamdulillah itu jarikan. Selama 12 tahun, keluarganya aja tidak tahu. Bapak ibu, berbanyakan sadaqah, Apalagi di bulan yang barakah ini, Tapi rahasiakan. Usahakan masing-masing, 99 sadaqah terang-terangan, Satu dari seratus itu, Rahasiakan. Tidak ada yang tahu selain Allah. Saya yakin, pasti akan dapat kebarcahan dunia akhir. Baik. Terima kasih Syekh telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Innallaha wa ma laika ala nabi ya ayu hal ladzi la amsalu alaihi wa sallim semoga maulid kali ini mampu menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupan kita dan kita semakin dekat dengan ihya Usunnah kata terima kasih jemaah sekalian terima kasih mohon maaf lahir dan batin ila liqa ma'a warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma khudu ala muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minah al-ahya'i manhum wal amwat Ya Allah berillah batatamidah tunduk bala jalan yal lurus Hidupkanlah kami daram keadaan Islam Wafatkanlah kami daram keadaan Iman Dan jadikanlah kami batamah uran tadih Ya Allah berlaku Yal barata yal dirima amal ibadah kepada Allah